«Гаразд, мужики, хто з ним піде?» – запитав Шевель. Питання зависло в повітрі. Після вчорашнього вранішнього випадку в лісі кожен з чотирьох не хотів залишати дорогоцінний рюкзак без своєї особистої охорони. Шевель зітхнув, витяг рюкзак з машини, кинув його в багажник, багажник замкнув ключем, натягнув джинси і поклав ключа собі до кишені. Туди ж сховав ключі від машини. «Отак». А я піду з Гогою. Поводьте себе пристойно. Стас механічно прикинув, чи можна зламати багажник. Шевельному прочитав його думки. А я вас закрию ззовні на замок, так що мотайте перебіжчиками по черзі до сортиру і не ображайтеся, браття. Задушимося ми тут, сказав Стас. А тобі, козал тільки цього й треба. Поділити з Гогою грошики навпіл. Похавати прихопіть небудь. Позвався із свого боку басмач. — І карти, якщо є, — додав Стас, — а то згноді зовсім подохнемо. — З тобою грати без трусів залишиться, — зазначив Шевель, — а сидіти голим ще більш тоскно. Вдома нікого не було. Гога одразу розчахнув гардероб і заходився підбирати одяг. А Шевель не зміг утриматися перед спокусою, скинув теніску і підставив розпашілий тулуб під струмінь крижаної води з крана. Він голосно пирхав від задоволення, і його кайфуючі вигуки діяли Гозі на нерви. Кинувши весь одяг у купу на підлогу, він знайшов аптечку і зайнявся своєю раною. Через верески шевеля і шум води, а ще тому, що Гога цілком поглинувся медичними заняттями, він не почув, як у дверях повернувся ключ і не побачив Федора Павловича, бо сидів на стільці спиною до дверей. «З'явився!» Вигук змусив Гогу здригнутися Він повернувся і здивовано подивився на кандидата у Увідчими, що невідомо звідки взявся Мати цілу ніч не спала Я вже звик до твоїх вибриків, а вона не може Я завжди казав, що нічого путнього з тебе не вийде Погляд Гоги зі здивованого перетворився на ненависний Цей козел був тут і цієї ночі Мати не прогнала його. «Чого це ти речі розкидав? І хто це в ванні репетує?» Гога згадав про револьвер. Він висів під сорочкою у самородній кобурі. І Гозі подобалося відчувати його приємну важкість. Учора і сьогодні на його очах бивали немало людей. Він сам стріляв у людину і вже знав, що вбити нескладно. Особливо, якщо ненавидиш людину так, як ненавидів Гога Федора Павловича. «Чого витріщився?» «Дірку в мені продивишся!» «Буде тобі дірка!» – подумав Гога. Кобура з револьвером лежала на столі під брудною сорочкою. Він простягнув руку, скинув сорочку собі під ноги. Наган легко вийшов з кобури. Федір Павлович злякався не одразу. Спочатку він подумав, що в руках у хлопчицька іграшка, муляж. Навіть спробував посміхнутися вдалому жарту. Але коли Гога зробив крок уперед – Федір Павлович переконався, що на нього спрямовано бойову зброю. Вона, напевно, заряджена, і, напевно, рука цього малолітнього бандита не здригнеться. «Ти з глузду!» Федір Павлович відчув, що йому не вистачає повітря. Гога не поспішав натиснути на гашетку. Почасти йому хотілося подовше помучити свого ворога очікуванням смерті. Але головне, він відчував, що щось все ж таки утримує його від пострілу в людину. Федір Павлович обережно позадкував до виходу. Гога повільно пішов за ним, подумки обзиваючи себе останніми словами через те, що не може стрельнути в цю сволоту. Шевель вийшов із ванної, з в руці і завмер від несподіванки. «Е, що тут у вас?» Гога на частку секунди скосував на нього поглядом. Федір Павлович рвонув геть з квартири. Палець Гоги натиснув на гашетку миттю, але куля врізалася в двері, який втікач захлопнув за собою. Гога штовхнув двері ногою і вибів на сходовий майданчик з криком «Стій! Уб'ю! Стій!» Коли Гога напів вибіг з під'їзду, Федір Павлович вже добіг дорогу будинку. Гога пальнув повітря. Перехожі кинулися в розтічі.